و لا جوهر الله تعالی جل جلاله بوتي څنګه نو و لا جوهر نن لپاره جوهر هم نه ده و لا جوهر سره کنه سماتين ذکر کول د صفتی سلبي دي پد ده نه چې الله دې سمنل دا خبره ذکر سوچ الله تعالی دې سمنل او دا خبره ذکر کیږي چې څنګه الله تعالی چې څنګه دین ولا جوهر او الله تعالی جوهر منل الله تعالی جوهر ذکر نه دي چې دا جوهر کومان ثلاثه د دې درې معناګاني د جوهر سومه راګانې دي ایو جوهر په معنا ته جزء الایا تجزات سره جوهر فرض په معنا ته جزء الایا تجزا یعنی هغه را لا اكبر استسام لا وهمن ولا فرزن لا كترم وغيره چې داسې تقسيم نه کوي نو یو جوزي لا اجازه په معنا نه نو جوهر کله په معنا د جوهر فرض یې جوزي لا اجازه په معنا راځي هغه جوز چې مزيب ته جزئي او تقسيم نه کوي دا جوهر معنا د جوهر ولې کې هغه موجود ده د نوم د لهو موجود ده دانوم ده دا هغه موجوده چې هغه موجود لاقي موضوعی نه هغه موجوده لاقي موضوعی یعنی دانوم ده دا هغه موجود شي یاده په لاقي موضوعی لاقي موضوع لا معنا دا چې او دغه دې کې نه چې هغه او ده ورته مفتقر چې دې څې کې دې څې نه داستی نوی نو دایت ویما مانا در جوہر درہیما مانا در جوہر دا جسم آدھ جوہر داست جسم ویلے کی قائم بے ذاتی قائم بے ذاتی ہی تا آو یاو منٹ لکشانتے کھولا ایسا الله تعالی جسم نه لید او الله تعالی کیشه نه لید جوهر جسم نه خبره کیرا شو وایم جوهر نه لید جوهر درې معنا جای یو معنا چولې لا ته ذاته جوهر وایم معنا جوهر مونده د هغه موجوده د هغه موجودی گی پا موضوع کی په موضوع کې کلا کې موضوع بیا په تخیل یو غیر متخیل بیا هی زوار یو تخیزه نغواش دوان زره مانا جې سنسټته وي پایم بي ذاتيتا جوهر دا هغه موجود دی هغه چاته ویل کې هی موجود تا کې لافي موضوعي یعنی کې لافي موضوعي په موضوع کې نه پس کې نه نبيانو څخه دا خبره نشته چې متحيز یو کوي دا خبره پکې نشته خو دا خبره دا چې نوم دا هغه موجود دی چې فلاکي موضوع ان کي پدې درو ما سره الله تعالی شينه دے جوهر نه دے جوهر درې اپ دې سره په اعتبار د معنی صلاتا او درې درو واړو ما ناګا نه دے اوله معنی نه دے اوله معنی زکا په دی mane الله جو هر زکا ده کی جوزه لایا تجزا ده خو جوزه د جسم نو کان الله تعالی جو هر شنو بیا په جوزه د جسم شي بیا په جوزه کې شي یا زم خبره دارا ک الله تعالی جوزه لایا تجزا شي نو جوزه لایا تجزا خو متحیت فی حیاذری وتحیز فی حیاذین بیا په الله سلام متحیت کی په حیثیت پدې د همه معنا باندې الله تعالی څه نه دی جوهر نوم د راغ موجود چې اموجودیږي په لاکی بیا متحیز یو کني نو پدې معنا الله تعالی څه نه دی جوهر نه دی زکه جوهر نه دی چې او عرض د واړه قسمه دي د ممکنې خاص د واړه قسمه بیچاري د ممکنې خاص نو چار کله دا قسمه اند خاصو نمانه د مقصد با تاسو کته وی مرای نو کاله تعالی ته سو جوهر وای نو د دې معنا دا چي د الله تعالی ته سم وای بیا ممکن هم وای پدې درمه معنا باندې ما الله تجې سما جوهر نه وای ځکه رجې سم معنا قائم دي ذاتیه نو ټک تج الله قائم دي ذاتیه او بیا سم جسم نشوياله ځکه اسماء د الله توقیفی دي الله سری یعنی شریعت کا مطلب کړي واغ اخلات واغ ورکه اغه اخلات خالی هغه نه علاوه ببن اخلات نه کوي داگر کدا معنا صحیح ده او جون کی پشریعت کې جسمو نه اخلات نه ده راغله د جوهرونو اخلات نه غیره اگر کړه جوهر مراده چې هغه موجود لا موضوع موجود موجود لا کې موجود موجود موجود لا کې اگر کدا معنا ده الله موجود لا کې موجود موجوده یعنی په یودسته دې کې الله دې جګه چې مستغلی دې او الله موختصر دې لیکن دوم راکاره چې اطلاق تا جوهر چرته په الله تعالی باندې نه دی اعتبار پر الله تعالی باندې اطلاق هم نشو کولی تاسو کو اما اين د هر چمن پنيز باندې الله جوهر نه दे فلي انه اسم الذي لا يتجزأ دا علماء د زمون پنيز باندې جوهر موږ نه د جزلا تجزأ جوهر موږ نه تجزأ وهو متحيز لانه لا جزلا تجزأ نه دي جوهر نه لو كان الواجب جوهر اي ان ذو اي يكون متحيذا وجزءا من الجسم لكن تعالى بكره سكن بعد ان قدم مثله كذا لا ترى جوهر شيء نبي عندنا ترى متحيذ شيء لا تجزا متحيذ في يذري اعتبرن جزء لا تجزا جزء الجسم انه الله بن جزء الجسم والله تعالى متعلم ذلك الله تبارك بنا بان ترى من تحدد بوصلان چا علامه د دې د جسم کې لري شنه متحیت کې لري او اما عند الفلاسفه غره علامه موسوفه د دې عبارتنا اغا وجد بوتنان ذکر کول دي عند الفلاسفه رالفلسفه په دې باندې په الله باندې اذك جوهر کېږي ولی فلسفه په و ان اگر دې ګرځول و هر تشتط و حسنًا ده جون بلل موجود ده غم موجود ده بارالعافي موضوع چه غم موجود في موضوع كي یا عام ده لينك موضوعو ده موجودة ده مجرد, مجرد لك عقول نفس او كمتحجدي لك ده نور اشياء فكه وغيره ده كون متحجد صحيح یا زين بي نوفده معنى مارلح مارلح مارلح خبیان پا اللہ سلام آنے اطلاق دا جوہر نکی ہی ولی لیکن من اقسام الممکنہ دیگر دول دے دا اقسام و دا ممکنہ دیگر دول یعنی جوہر او عرض دا چاک اس میں دی نا دا دا مانا اگر که خیصتاک کری لیکن دا مانا سی زکنہ چدی تا منقسم سوکتے ممکنے خار زکا حکماؤ دا سی خبر کرنا چه ماهیت ممکنہ مادیت ممکنہ اګه ویلکی ها او دی وځ جو هر عقل ماهیت ممکنہ توای اګه مادیت کی زوچتا کله چې د ماهیت ممکنہ موجودیږي نو کائنات لا کی موضوع کائنات لا کی موضوعه بیا ماهیت په موضوع کې لا موضوع د دې په مقابله عرض دی عرض چا چویلې کی ار از ماهیت ممکنه د ایزا وجود کله چې موجود کېدلی شي نو کانتو کی موضوع علم پچا کې وو موجوده معنی دغه چې ماهیت ممکنه به په موضوع کې موجوده ار موضوع د دینه مستغنی ارغه د دینه مستغنی من کل الوجوها ارغه تو مستغنی من کل لا وجوه د دې ویلو باندې هر معنا د مقصد په څامو کې څه ویل نه د په دې معنا کتل د جوهر په خو وان جعلها غرديدا كرزول لاثب د موجود لا موضوع بیا مجردي لكن ديګر دور لراختام ممکن نه وارا دي راځي په دي جوهر سره ان ماهيهتن ممكنه ماهيت ممكنه انتي حرام ماهيت ممكنه اذا وجدت موضوع کنه شي نه موجود کې دي لشي موضوع خلعت کې موضوع سپدي باندې سوال نه چې ته وايي د ماهيت ممكنه تقسيم چات اشير ذرزروه د ماهیت ممکنہ تقسیمه چا تشیره جواهر نو معترض و دی شي ممکنہ ولی الله ممکن دی کنه او امکان عبده قید به جانب ال وجوده موقعت به جانب ال وجوده عدم ضروری نه دی کنه ضروری نه دی ضروری خونه ده چه ممکنه خاص ده او تا تکتیم شه لیمالا ایجوز چه کم ممکنه تا منقصن شوه دی ممکنه عام ممکنه خاص ده ممکنه آر. جواب قانون داده قانون داده چه کلا ده شی او دو اوجود پا منت که کلمه ده ده ماحیت او دو اوجود پا منت که کلمه ده ازارعشی کلا که ده ماحیت ده او د وجود پمند کې کلمه راچار شي د کې زاراشي نو انکه بیا مراد تا ماهیت ناغه ماهیتی چې وجود ور باندې जाहिर بیا مراد تا ماهیت ناغه ماهیتی ها چې وجود ور تر عین نه وجود عینيه لمصطفا من الغي وجود مصطفا څه چانه تلثم کریمه د اظهار ان اذا وجدته ورته ما ممکنہ عد وجود تمام کې کلمه را چار أغلله نو معلومه شو چې د ماهیت کوم ماهیت ممکنه خاص د فلسره ممکنه خاص بهر حال پدې باندې معنا باندې هم اطلاق ده بیا وایم ګټه پوښښو فوانس یعنی یو سړی به سوال کوي چې الله تر جوهر ووایي تر نو پاره باندې وا که څوک وي چې جوهر څه کنه وي چې جوهر قصو ملخص باندې ممکنه خاص کنه نبیابا اللہ تعالیٰ کی سم راستی اللہ و ممکنے خاص بھی کنا نموعترز ہوئے کہ نا ہے ضروری خوندہ چا ممکنے خاص بھی ترسلی کم ممکن دی تا دی ممکنے خاص بھی کم ممکن دی ممکنے عام دیشی کنا جواب دارے چا نمائیتا را وجود فمسکتی کریمہ دیتارہ شنا مائیت کم مائیتی بھی آر مائیتی مم, ممکنی خوکم ممکنی عام کا خاص بھی آر نو ددیو و جنال اللہ ت ممکنه خاص دیتے ہوئی ترشینی وجود ضروری او نیسے ضروری عادی و اما ایدا او ریده به ایمان دا مولانا مخینا معنعی معنوی ذکر کر وست شروع که پا معنعی لیفت اللہ تا جسن نوی والی ذکا جسن مراکبی ام متحیدی اغم معنوی معنوی معنوی داگران اللہ جوحر نده دو معنوگانی دا جوحر زکر کرده او دا توارم معنعین معنوی دی معنی حوالے سره الله اطلاق نکي اوس معنی لفظی ذکر کي باد خلق د جسم معنی کي قائم دي او د جوہر معنی کي موجود لافي موغو د شنو چماهیت ممکنہ نه هغه ایدا او دې خبرې نکي څه سي دارک وي موجود لاکي موضوع لندته سيروي لفظي او چماهات او ګوري معنی خاطر استایدا ځکه الله تعالی الله جل جلاله هغه قائم بذاتي دي او الله جل جلاله موجود په موضوع نم نه نو خبره خو سیده بلکې موجود لا کې موضوع دي خو بیا منع لفظي موجود ده منع کما لفظي لفظي منع دار چپانلا باندې تر اوسه پورې یو فلسفي می اطلاق بچانې وکړي د جسمونو یا یو فلسفي می اطلاق بچانې وکړي د جوهرونو دا تک چې او یو ځلې ما خبره بلمشتي هغه ځلې ما خبره ده چې کومه الله ته جسم مو یا الله تعالی ته څو یې او د دې سمې معنی ورته وایو خواغه مجسمه حبیب د دینه یو ډېر اندو یا کنه ګټه واخلي حبیب اطلاق د جسمون بیا په الله تعالی باندې په هغه معنا باندې چې یا په اطلاق د جوهتون په الله تعالی باندې په هغه معنا باندې چې الله تعالی د دې و اما اذا اريد كذلك اراد شبه شما فديج سما جوهر تر قائم موضوع, موضوع جوهر. فإنما بي ذاتي معنا دجه سميا موجود تي موفو لاكي موجود معنا جوهر فنم يم تنو دي امر دي اتلاق تر دوالو عرصانه یک بار نا خراب ان د عدلي ورود د شريعت بي ذلك فدي مع تبادل الفهم الى المركب والمتحيز او دي سرس تر به ذهن مندوي مرکب متحيز صح كتو ي الله تعالی جوهر دي ودا دماغ م منډکې کومه خبرې ته منډکې زکه عام تو عام تو غوانی ويمداسي چې کوم دي سه م مراقب ته حييدي عام دي سب خودسي عام جوهر چې هغه متحيدي دې یا به سړي ته نه دې طرف کوي وذهاب المدسمه بل تدازه په تو تاریخو سره لګي اعلان دی ورته یوه طریقہ د دې د پانادادا چې دا سوال جوړه شي د سوال سوالدانې کتابه په اطلاق د جسمي کېږي اپوجه سما او نصارا په دا خبره خبرې چې پاننه باندې اطلاق د جسمي جوهر بدلاوي کې ولې نصارا د فریم قال الله تعالی صلی الله تعالی علیہ هدی او دری او قنومري ادي کې انتقال شریدا شری عارفه اطلاق د ځکه د جسمیت دا څنګه بوځته ممه وی ګوره وای الله تعالی را څو زیږیو دا کیږیو دا کیږیو اته څه او دا الله ریڅ شي ذکر دی حق وی دا الله ریڅ شي ذکر دی یم او دا څنګه یم یو ښه پانس پات وو دوه نه یلی سوي دی فلاش ته یو غیر صاحب تکرار علی دا, دا, دا الله دا, دا, دا نفس تکرار راغلله دینه مالونی کیږي چېرې اجسام به دی و د یاری چې ذیحاب کړل مجسمه و نه طعاره اطلاق د جسمه رجوهر ته الله تعالی فبالمعنا الذی طاح معنا باندې یجب تنزيه الله تعالی چې واجب ده تنزیه الله تعالی ده دینا ورکه مجسمه و نه طعاره اطلاق کړل په غلطه تعریک کړل له څنګه کړل دمو خدای غلط اطلاق په ستګ مشو کوله دا زمونږه محشی محققه دا څه خبره کړو دا محشی خبره نه ده نونمر محشی تاسو ګوره ضرورت بیا ځان نه مطلب دا ده چې دا خبره کړه فاضل خنداري ښه سره سره لري مساله باندې هغه څنګه یې تاسو سوال جواب, دار. دار سوال جواب او وې وې که څنګه یو کوي المجسمه والنصارى سوي دا فر سوال چې ته په ولې اچاک نه کړي چې المجسمه ویل نه المجسمه پکې لا چی او نصارا پکې لا او کېان نصارا د دې خدای ته مثال لکه ستوکه بتاع تمامه چتواله معبودان نه معنیอัลتا خوش خمني کړه تئوال نه یا شپړڅنګه خمني کړه تئوال نه نو دا سوال به صحیح کړه وا غلط تاریخ سره څه څه نو د کندهار حضراته خوراک کړي له بیا جواب نه ورکړ نو څه کې لوګريای بارستره موهشی خو ترې چی سراو لگا ولیده پاکه طریقې باندې څوک راځ او خرته کوي خینه دې کړي ولې به جواب کو نه دې کړي جواب کوو خو هغه دانه کنا چې د واجب ه بول مجسمه مو جمله مستعرفه نه ده واجب ه بالمجسم دا به تاسو شي ادب مخکې په ماء باندې چی شي ادب شي مکه په ماء باندې باندې باندې چی شي نه ورود د شریع بندراغه په ذاله کپته او چا اپدې در باندې کها پدې تبا قربانې کا په چا باندې کا ما جهابل مجسمه و نصرت سره ده دینا چې بیا به فهم لا چی چاته د ما سره ده هاب د مجسمه ده نصراره و تا کله دی بیا اتلاف چې سم او فوتا او جوهر پالنه پدې معنی و چې اجازه ده نو مبالغ باندې د جسمل او الله د جوهرون اطلاق نه کوي مالې یې په موږ د شریعت نیشته اثر د تباعدر د فهم نه مراکبه متحیز اثر د جهاد د مجسمه د نصاره بیا د مجسمه او نصارهو چې کم مارا باندې څ کړه اطلاق یې په الله کړه راغي تبصیرای شي جهاد واشي تاسو څه کوشت نه یاره تاسو کوشت نو الله ما ایتل د جسمه له جواهرونو سوو جنونو شه یو څه دا وجنه شریعت کنده واره و فهم بسي او سره او د دې سره بهل کمکار کیه امجسمه او له سهارو ته په کومه مرامه نه پاله تاکل له هغه بیا د سړی ذهن تر ازي هغه وغیره سړی پاین کی په که په صدا ده پر سوالدار ہے سوال دی او ته را دی جواب کوي دی مسئلے ته را غوړ معلومات استوي دي کبلګه خبراتونه ماته غوړ سوالدار چې ته په قالامه نه دا تج سمو جوهر و لې نه کیږي در دروازه شریعت ته واره تر نو دا شریعت خو فق واجب وجود باندې موارث نه او دا شریعت خو موجودون ته کیم نه او دا شریعت خو قدیمون ته کی باندې نه دی نبی الله تعالیوالو دی الله تعالی وجود دے دعوت وصالی mystر او دعوات علی ویڈاللہ تعالی خوابیش دے او دعوات علی ویڈاللہ تعالی خوابیش دے دعوات علی ویڈاللہ تعالی خوابیش کرو نام راو مدید نتیز دی یود ودری جوابت اول جواب دار سوچک به اول جواب دار اجماع صار دا پچاس طار أجماع بسمو ناغ تعالی خوابیش د بر Lukta در ان اللہ تعالی خوابیش دا بچان صرف ایتی دو ایم جواب دا قانون دے دا چشه دے دا قانون دے چھے دا یو مترادف اطلاق پر شریعت کی راگل ہے نمانگ دا نور مترادفین اطلاق پر بادیت دولے دا قانون دے دا قانون دے نمان یومت اللہ قدیم واجب اللہ قدیم واجب دا مترادف تی نو د الله اطلاق کی سيد نو د واجب او د قديمه ها اطلاق هم سي شه ده واجب کته و موجود کیره خل جواب او نو ښا ما چې دا موجود د قديمه او د الله د واجب سره لازم دي دا دغه سره ست دي چې اطلاق مرسوم مو شنو اطلاق پچا باندې په لازم باندې هم کې دا مثلا او نننا خبره دا شو اخر کې چې دا قانون دی دا قانون دی چې په شریعت کې اطلاق د یو کیسه مو په یو لغت په چار په یو لغت کې په الله اطلاق د اسم په شریعت کې په الله باندې نو بل لغتي او په دغه لغتي اسم چې کم مرادف لفظ دې په الله باندې اطلاق کایو الله تعالی باندې څه کای لکه دا الله لفظ راغلی نو خدای ل او الله داوس ایاتان قیامت لبدارچه غاډ وغیرہ وغیرہ یت تنکيري دا دې الفاظ دي چې اگر ته په بل لغت کې غمانه د الله ادا کوي یو اطلاقي صحیح دی اطلاقي وایي صحیح دی تاسو کوښښ وکړئ کوښښ كون اخا پنکيله کوښوي بیا ته دې دا ته موجوده د واجب او د قديم او نحوه ذالیکا اب موږ صدرې چې نه د واري د پدېشرا كون منګو بن اجماع خبره پښا ما وهو من أدلة الشرعي رأي الله تعالى و قد يقال فيه انجواب الله تعالى واجب قديم هذا الفاظ مطرحاني فري هذا كم الفاظ أنه يوم مطرحاني تأخذ الوضع أو قطعه موجود فأنا لا يوجد الله موجود هذا فكما يجب فإنه موجود لازم ده تأخذ الوضع وإذا ورده قائده ذكر كانت وارد الشرع في إطلاق في إسم في لغة في لغة إنه إسم شو في إطلاق دماع اکی مرادف دي دا دغه لغت نه او که د بل لغت نه او خدای خود د بل لغت نه رې کنه او تنکيري خود د بل لغت نه رې خددي مرادف ته دال نه و ما یلازم معنا هو د کم ملزوم اتلاف څخه په الله صحیح دایس تر کم لازم دایي اطلاقات هم صحیح نه د موجود اطلاقه صحیح رې وفي نظر و بلې خبره کې څه نظر ما تا ګوره نظر داسې نظر دته دا اوندا دا خبر او کچ په دی اجماع حدیث شرا قانون دار چې ال في شو دا ما او یحتاج چې تحقیق دې له سند اجماع څو اړ کنه سنه نو تاسو ترتیاش نه کړی کنه چې وايي اجماع دا دمه خبره دې مغناتر هغه دا چې توي الله او قديمه او واجب دا الفاظ مترادف پړي پیمانه ودا الفاظ مترادف دی نکنه مترادف کدی ته چې متحدالمفهومی متحدالمساقنه مفهوم ادم متحد المفهومي نه دا نه معنا ذات واجب الوجود المصدمه الى اخري ا د واجب الوجود ما يكون وجوده ضروري او قديم معنا دا کی مصبوق وی له عدم دا دا کی شي شيری دا دا د به سر سرغو خدام متراادفین ندی متراادفین خو ديته و او اتحاد بالمفهومي ذکر کمه اتحاد بالمفهوم دغه دغه څنګه متراادف دي شي ووای دا خبر نه م غلطه را بل خبر دی دا وره چې شرعیته وارث شو په اتنا په یو اسن په یو لغت د پد دغه لغت نور مترادف د پنځ لغت مترادف اطلاق شیریسته نه خبره کیږي نه زکه د عالمون اطلاق پنل کیږي او عاقل او عالمون اقصد عاقلون اطلاق پنل کیږي دا عاقلون اگر کدا مرادته د عالم سره لیکن د دې اطلاق ور باندې نکیږي هیڅ څوک بل ذاغله چې د ملزوم اطلاق صحیح نو د لازم اطلاق هم صحیح دی دا دم غلطه نه الله خالق په کله شی انده ملزوم دی کنه او الله خالق الله او خالقو خان عزیز الله د خن زیرانو خالق دی د کو خالق دی دا خبره صحیح ده چې ځان نه و منبر باندې چिके الله سپېږا ترلی الله زیران پیدا ترلی بس دا خبره صحیح ده یا زم خبره پا کومه دا غبی دا دې دا کنه دا تیشرا د الله خالق په هر شیری الله تعالی انسانات پیدا کولو حیوانات پیدا کولو خندیران پیدا کولو د سیوه ویل چې خدای یوازې چې ته خندیران پیدا کولو دا خبره صحیح دا بیادبی ده دا تیشرا دا بیادبی کې غړللې شي په ان شې کنا نو د ملزوم اطلاق صحیح په درځه متلاق خو صحیح ولہا دا رټول خبره په دې کې شي دې نظر دیو کې اجماع مارته وی کې سره ته موطاج زما خبره دا وو چې دا مترادف کی ترادف نه دی اتحاد د استقامت دی وایي چې یو مرادف له بل صحیح دی او غلط دی سنارو خبره کړې منځومې تاعو شو دی لازم مو چې غلا تره د منځومې څخه دې جلال خالق کله شعر دی اته لازمې څخه دې خالق په حنازیر او د سپو او د جلا او خبيسانو کې ویرانه دبیر په داسې په خبره پیینده دا کدا په بیا دا وایي او سره د مقام کې دغه شعر خالق فیصل او صحیح خبره تده بده صحیح خبره حواله سرګورمنټه اولا خبر دار سنی خلکوی سنی خلکا چ عالم خیر دے کڑا مختلف جو بو نہیں عالم خیر دے او چکم صفات تا لائیں رغب موقف تر شریعت اب موقف تر چ اللہ ت سمی بصیر بالا بیت پر شرع کر اگلی او کہ اللہ تا خدا تنشریه خیر دے عالمو خیر دے صفات کی بس ترچا پر می تر شریعت دا یو دو ف دا چې عقل کوم شي جید ګړی ج اطلا که نه به صللا اقل چې د کوم شي معتله را وي چې عقل د کوم شي د اتاس کا ت نه ګړي بس اطلا کو تا لې شيله دا اجازه ده ت درمه خبره دارهچ اسما ثمادی اعلام دي او که فتونونه دي خو غم مووقېتل شیته چې ش مووقتی تر شیتته. مد درم کولیک دا ټول وو خپل تطریقه درم سرورم د ټول نو غره کول چې راغدار یو بابو تسمیه ده یو بابو اخبار ده و تسمیه ده یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم یا الله نو بیا به هغه اعلام وای هغه علم به چې الله ده یا به هغه صفاتونه و چې هغه په شریعت کې راغلي یو بابو اخبار ده واجب الوجود د لوی علیم ذات ته قدیم ربنه دې اخبار ورته ای نو بابو له خبر کې دی چې جنازته ايو بابو ته سنيده نو پد روغه بها پذعه بها اغه وایي چې کوم په شريعت کې راغلی نو دا خلن حنتره څه پوره خزما دې ان تدام او کې فقاري او بس سوال وکړي رب دې دې علم او سلام ڈاسته اور از ما بیلیو میں دبتاست رو باکی بگی بھیجود خبر آکو عمد که